سلیمان بن یحیی عن حمید الطبیل سمع عن ابن مالک ان النبي صلی الله علیه و سلم وقذا ده غزوه خیبر نامه پکېوی ده خیبر ذکر بس ذکر کئی حمید دا لگی او د حضرت یونس رضی الله تعالی عنہ حدیث بیان دی وی ان النبی صلی الله علیه و سلم یقینا د لا پیغمبر اقامه ا غوسیدو على الا سفیه په حضرت سفیه بنت huyain چغلور و د huyai به طریق خیبره په لار د خیبر 30 <سلسطة> ایام درې ورځې <رزيه> تاسو ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم شي کله واپس راته نو سفیا د د پېسا کې ورسېده حضرت سفیا او دا سفیا د يهودو چې کوم لوی سردار وو دا غده د حوی ابن احتبو دا غلور نو په اس نام جراته راته چې صحبا مقام ترغه تاسو ویلو صحبا نو دا قازے کې د ريس رانیکا او کراخونیکا عامه صحابو ته معلوم نه و په داوتو کو هغه داوت نه پس بیا چې په مسلمانانو دای کې درې ورځې یې سار او هغه ځل ډیر آباد نو په مسلمانو بیچ تکلیفونه کړی دي په نه چې دلته د غغري ساري او ور صحاب نو ماوی په مسلمان شهري د حضرت سفيه سره چې کالانیکا وکړه نو بیا راتلل راتلل دا خیبر په لار کې چې صحابه مقام دي اقزه کې بیا درې ورځې هغه ئسارو او حتا تر دې پوره اعرس بها چې رسول الله صلی الله عليه دا غي سره مل شو دا درې ورځې دا غي سره مل تا مل او شو وکانه فی من جار استور روان دي عامو صحابو ته دا پتنلګه ده چې رسول الله د حضرت سفي سره نیکا کړی ده او کنیدا کړي آیا يا دا دادغه وين زده دا او کدا داغه دغه دا دغه دا خز نو خلکو یو درګه صبر که، ک په اوخه ځان سره کړه او پردې ته تاو نکړه نو دا به وينځي او که په اوخه ځان سره کړه او پردې ته تاو کړه نو دا به رد دږي بي بي وي نو وکانت، او ودا سفيه فيمن ها په هر خلکو کې زوربا علیه الحجاب زوربا چی اوهلی شو علیه الحجاب اغه باند پردان یاد زوربا ما وایه د وایم سیدا زاربا چې رسول الله اوه علیها پاغه باند الحجاب پردی له پردې ته وکړه رسول الله هغه دا وکه نستوزه ولته یار کوم پوس بیت صدر بصوت اوكو حدثنا اخبرن قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع ان سنقول حضرته يا نسوي النبي صلى الله عليه وسلم وسيد الاكرام بالسلام بين خيبر والمدينة ومن صد خيبر او المدينه كي رسول الله ده خيبرنا واصراته نو د خیبر نه راوت او مدینه الا نور را رسیدلین د قزه کیغه دغه او کو اقامت او کو 300 ایام درو زی دغه صحابه مقام دی درو زی تلته او یبنی علیه یوبنا علیه بسفیا او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بنا با کوله په حضرت سفیه دا سری چې د د ښې سره میلاوي اکثر پر راول وختې نو خلک کو ی به اصل کې ووج دا د چې تاسو مخکې ویل وو پهخوا خو دا <مخلا> بیاې بللی کمې نهېګده بارق به نو چې خلکو به وادو که نو دغه د کټ د چاپیره به داسې پرده ووالی شوه نو چې سړی به ښ سره میلاوي ويکه پرده پی والی شوه ند ددی وچ نوچس علی مطلق د اخذ سراول فدعوت المسلمین رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت یعنی سوی دعوتو فدعوت المسلمین ما دعوت ورک مسلمانان اله ولیمته و رسول الله صلی الله مشه کما ولیما پہ حضرت صفیہ باندې نو انس سیوی ما دعوت ورکپرون تاسو ویلو انس تاوی دانش دې دې دی خلک ندي دي تو وای چراش الک پا ولیما کې سس شورو رےوا انډےوا کروشوی وما کان فیھا نو پدې کې دا ټول تیر شوی دي دی ولیما کې من خبز روڑے ولالح لحمن غخا وما کان فیھا نو پدې کې و د یکه برشه نو الا ان امر بلالا مجرد خبره چې رسول الله امر وکه بلال ته بل انطعه پدرسخانونو نتعه عربی کې د سرمنې درڅخانته وی چې درڅخانونه خواره کا فبسته نو درڅخانونه خواره شو نو بیا س د رسول الله وی صحابه ته چې چا سره د خوراک شی وی شاب چابا کجوره راوله شاب چدی اور غری ان د سوته ويدا غوري راوله شاب پنير راوړم فالق عليه التمره نووي چوري پاغي باندي کجوري والاقطه پنير والصمنا غوري ورې په دا دا يو بل راول بس کي خولل اصلي بزرګان وي چې رسول الله کم یو عمل کړی کنا اگه که دیر خیری پا کار داده چه د دا پیغمبر علی اسلام پا حدیث و نساری عملو که علا که چه اصرم اوکی و دکی یو طریقه دام اوکی چه ده کلی خلکتا وای چه علا که تم تشکور رو باسه تم شکور رو باسه, باسه. علا که تم شکور رو باسه او بس خیر اصر در سخان واشی و بس دقه درگشی ولیمه شی خ خبر ادا د چې وزر خدا په امر وسم پرغه باندې په طریقه باندې عمل وشي خناده دي بل باندې بیا خه تور وکه یو <تصفح> پکې داسه موخه ها فقال المسلمون اوس خبره خبر ادا د هینګه او رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولیمو کړه نوخ قرار داده چې دا د پیغمبر اسلام بيبي ده لیکن بیا هم بعضي صحابه او هغه د حالاتو نه خبر نو چې آیا د صفيه د رسول الله بيبي ده نکيه وسره شوک ده دغه وین فقال المسلمون نو وي مسلمانانو چې احدى امهات المؤمنين دا يوا د مؤمنه د غموريانو د مؤمنانو نه ده بعضي خلکو دا د پیغمبر اسلام ده ی کیه و سراوشه او زمون چه دی په موریانو کې د ام یو مرده د پیغمبر بیبیان زمونګه مندي او ما ملکات یمینه یا دا غوین زده چې مالک دا غی خیل اس د پیغمبر چې خدا یا دا دا غ وین او کدا دا دا غ شو بیبی شو خزه دی که شکو نو قال صحابه سره ویلک ګوره کې ځان پسه یې سوړه کې پرده ته تاوي کنه تاوي خالص صحابو ان حجبا که پرده ته تاوکړه نو فحيہ نو دا دغه بی بی ده فهي احدى امهات نو دا یوه د اموريانو د مؤمنانو ده او فا ان لم يحجبها کا پرده ته تاو نکړه نو خلق وینځو نه پرده نه تاوي او نو خلق د وینځو پرده کوي نو فحيہ مما نو دا دا غا چانه دا چاغه دا پیغمبر وینځی دی ملکت یمینوه چې مالک دا غي خلاصته ده فلما ارتحل کله چې رسول الله اراده وکړه د کوچ او پیغمبر علی سلام درې ورځې د غلطتې ریکړه اوس اراده وکړه چې زو فلما ارتحل کله چې رسول الله اراده وکړه د کوچ کول نو وت الها تیار کړ د دې وطعه. پوست پوزې تیار کړل د دې لپاره خلفه ودزان رستو هغه او خ بندزان پسې رستو چې باندې ادم سكنه سورې هغه ولا پوست دغه نرم تیار کو وَتَأَلَه پوست تیار کړل د دې لپاره خلفه رستو ددنځې یو معلومه شوده دا, معلوم شو دا شیرا زمين زنه دان ومد الحجاب او او رحم كلا پر دا دا ساده رو دا ساده رته شاته تو پاته ولګه ده چې خیر سره ټول وصاحب او تا شه دا وین زنه را او دا داغه دا بيده حدثنا بولوني دي قال حدثنا شعبته ح حدثني ابن محمد قال برون تاسوویلو صحاباو دا لس و رزو نزیادا د ده ده ده غنه کدی و قلاگانونا نن یو قلا فتحشا فتحشی سبا بلا قلا بلا رزو بلا قلا پدا دولست دیال لس و رزو که صحابا بیاندازی اوگیو چه اوگیو؟ نو عبدالله امنی مغفل سوئی قال دی وئی کننا محاصری خیبره منگو گیرکون کی دا خیبرنا محاسری ده اصل که ده محاصری نه گیرکون کیو منگا خدا ده چه ده محاصری نه تاس اضافت خیبر تاو که نو ده نو نو گرزید نو منگا محاصری خیبر گیرکون کی د خیبر نه چه ده خیبر نم گیرک کرده و پده یهودو کې بعض خلک داسي وو چې د قومیت د واج نه مجبور وو خو نو راویزره د مسلمانانو سره ارسم مسلمانانو سره اگر سخت نسخت قلانوه قموس چې هغه نه فتحه کې یو يهودي راغي حضرت علي ته وي چې حضرتو چې ټول مردا دینه غیرو کې کنن نو تاسو نه شې فتحه وېڅ کول پاکار دی وې دغه د قلاله د دی دې سره خواته کړه کېد او د دې کړه کې نه دوه ورځې دغه تکې اوبدې چین نه دا تاسو ورپاسې دغه شې نه باندې غو کې قبضه چې مسلمانانو په هغه شې نه باندې قبضه وکړه به بیا سکت نه شو ور پاري خطا شو نو دغه سه مسلمانانو د یو قلاله نه ګيره کړي وا صحابه هوږي ته یو دبر نه یو يهودي یو ګړیدا د غنری دا, دا, دا صوته تا ورغی ډال د دې ډالو یو دغه لاندې رووشت د وازدی یو ګړی لاندې صحابه او ته چې دا وایې فراما انسان نو رووښ رووښ یو بني ادم یی یو ګړی پاس قلانې رووښ فيه شهم منجبای کې وازداه زګرا څنګه صح حالت ته اصباب نشتا خو حیمت دیر اصباب دیر اصبا سوک وازده او خوری یکی ای نو که چه, و... چه پا وازده که کم شه پرو... پوخی غم سوک نخوری نو فرما انسان رووشتا یو انسان دقلانا بجرابن یو گوده فیه شخمون چه پا غی که وازده و عبدالله سبوی ما پی والطوب کلیه انا ز ما په ور ټوکله ل اخذه چه ز علم ل اخذه چه ز چې په ور ټوکله چې د سمو قتل رسول الله صلی الله علیه وسلم ولالو فل تفتنوا ما شات قتل فاي النبي صلی الله علیه وسلم ناغه پیغمبر علیه السلام ولالو چې ولالو فصحيه ما حيوشره مو خرج بده وی چې دا دون هیرستي چې ته دا غته باندې بلغه باندې پواز د باندې ټوکونه واحده هو غنیمت دی غنیمت خو مشترکی فاستحیتوا معاشر مقدر رسول الله انا هر حسن ابن اسماعیل عن ابي اسامه عن عبد الله عن نافع وسلم عن ابن عمر عن رسول الله دل توس گورخان د 200 سنه کایخه یود حضرت نافع کای شری عبد الله ابن شاگرد دی او بل د سالم نه کای شغر عبد الله ابن عمر زوی دیخه د دو تا ګوري د ابد الله دوست دی یو نافی یو سالم دی په بیا راضی ان ابن عمر رضی الله تعالی عنہما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ش رسول الله صلی الله علیه وسلم نهای او مخیبر اغه منو فرمایله پروس د خیبر ان اكل الصوم دا خوراک دا اوګینا چې صحابه اوګ مخره دا یو تکې د هډه تا ګوره دا یو جمله شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم نهو فرمایله دا خوراک دا اوګینا دا یو وان لحوم الحمر الاهليه او بلا دا غوخو دا غخرو کورنونه دا دیمه دا شخه پیغمبر علی صلوات و سلام نهو فرمایله دا دا خرو دا غوخونه دا دخرو دا غوخونه نه چه فرمایله دا دا نه تحریمی چې دا خرو غوخه هغه حرام او د اوګنه نه فرمایله دا نو دی ته وی مکرو تنزیهی مکرو خو مکرو تنزیه دی مکرو تنزیه دی تاوی غیر مناسب علاکه اوگا که خوره اوکا نخوره مخوره خو مناسب ندا اوس بدا چاسر ملاوش اسخا بوی بدا نزی جماعت تا بازی نو بیا جماعت تا خوچه سی من دا دست با یاردال جماعت کې که نو بیا بدا نا دا قدی بوی زی بیا دخان دی دو جمله با پی بیا رازی یو جمله دا, دا رسول الله نهی و فرمائی لها دا خوراک او د اوګينا خدا نه ماوي نه تنزيحه دا د اديش رسول الله نه فرمایله دغه د قرانه اخر د دو شو ګوره دا, دا, دا, دا جملهم دو دي او د عبد الله صادن سو هغه به وکنه نو دی سوې دا یو جمله ما ته یو استاذ ویل دا او عبد او دا بل جمله ما ته بل استاذ دا, دا, دا نو اوس دی وی دا جمله چې نه ها عن اکل الصوم دا تکینو چې رسول الله منه فرمایلی دا د خوراک د اوګینا نو دا جمله صرف او سر متن عفیس بیان کړي دا صالح متن نه دا بیان کړي هو عن ناف دا جمله چې دا نو دا د شان نه دا, دا, دا ناف استاد نه وحده یوازې سالم د دې بیان نکړي او دا دویمه جمله ولو حیل همیل اخلی دا دومهجمله چې رسولله فرملی دا د غښو د خروونه دا جمله د ناف نه نه دا د چا نه ده د سالم نه ده پو نه شو دوی او دو جملی دي دا یوه جمله دا د ح یو ټوکړه ده د یو استستااز او بله ټوکه د بل استستاازونه ده ی ټوکرا د ناف نه ده. چه اغلا ده اوگی ده او بل تکرش ده د سالم نه ده اغلا ده وخو ده خا حدسانی اخی ابن قضعاتا قال حدسانا مالکون عن ابن شهاب ان عبدالله والحسن ابن محمد ابن علی ان عبیه معنی بن طالب ان ابن رسول صلیم ابن شهاب ریوایت د دو سازانم دوی یو عبد الله یو حسن دی ابن محمد ابن علی چې دا دواړه زامن دي د محمد ابن علی اغه محمد ابن حنفيه وتنوي د حضرت علی او خزاوا حنفيه به وتوی لداغه نغه د محمد د دې محمد دا دواړه زامن دي انا ابیهما او دا دواله زامن روایت کوي د خپل پلار نه او ان علي ابن ابي طالب او محمد بي له دي خپل پلار علي ابن ابي طالب نه روایت کوي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شي يقينن د الله رسول نهغه هغه مې فرمایلي دا ان متعت النساء د متعيد خزن نهغه رسول الله او فرمایلا عن ان متعد ان لساي د متعده خزونه يوم خيبره پروز د خيبره دا یو خيبر رسول الله د دو خبرونه نهيو فرمایله یو د متعده خزونه پروز د خيبر او ديم وان اكل او بل د خوراك او د غخرو کو رنونه حمر الانسيه او بل د غخوراك او د خرو کو متعه متعه پخوا یو نیکاوه نیکام نوه دیتا بی متعه یو صلیبه ده بار نراغی دیو تنتا نبی خپلو نبی خپلوانو یو خزی سر بی خبر اوکل دس بیو تابی اتمتا او بیکی بی کذاو الا کذا زبا فی داخلم پتا بانده په دومره پیسو تر د دې وخته پورې بس دې سړي باید د خځې سره د سیمامله کولی لکه سره کې د خپلې خځې سره کوي دې تابع دا متعص وخته پورې جایز و وینه شوي متعادي ته چې یو سړي مآوي د سفر باندې لاړ شي او زه ته نو البته د خپل خپل وانی نو مآوي د هغه د سامان د ساتلو دا هغه پخلیو دغه د پاره دی بلال پاغه زای کی بهزان له یو خز او کړو خو د خز کو له په دا طریقه وشي دا وی اتومات تعبیکی بلانې زوا پتا باندې متمتو کوم په داخلم د کزا په دون په سودونه په سی ودر کم علاقه زا تر وخته پوري بس د بما وی دی خز سره ماملات خز کوله کولابه کولابه کولابه خو شاګه کمنې ټبراله خود به خود بسره جوړه شو نه طلاقونه بل سونه بلسو شریعت کې دا جایزو بیا په غوځو هيبر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولګې دا دینه لاو کړه منه وکړه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا متعه د خزنه یاتمتو او توید دینه په نسنه نه دا بیا کې دا کې دا چما کفات حو امکه دل صحابه راغليو بیا د امکهینو پس بیا هونین تلاله صحابه دا دل صحابه و باندې ډیره پریشانی وه الله د خپل پیغمبر صحابه او تشو کتل نو دې پریشاني د ختمې دوه لپاره لګ وخت بیا اجازه ورخړې وا اجازه چې کموتا کا بیا نو دی گستا سو خیال و مخکی وزل من گویلیم اغه صحابونا می معنی ریشوی یا وخسران لنا او داسه ولاک جوټا دا او چته خزل زوانا یو صحابی و ما ورتا سادر پیش کشه دا بدل درکم ما سره متوقع زما سادر خکولیو اغه بل صحابی و ته سادر ور مخکی کو وې ما سره مت اوکه دا ساده لکمزور خو په ځواني کې هغه ځمانه خو زته کمزورې یو چې ساده ته به وکړل نو ځما ساده خکولم خو چې دلته ځانۍ ته وکړل نو زه کمزورم دا بل لغوم نو یاره خزی وی چې بسوم دا کمزور ساده می خوخت دی بل سره دغاو کړه مت ا هغه ما وی لګ پر جیزه او بیا تر د ابدن ابدن دغه هغه شوها او تمام صحابه متفق دی پا دی بانده چه متا جایز نده اومد که چه سمرا دغا دی کنه د مذبونه دی در طول نا جایز وی یاو دیست شیگان و حضراتو که یاده ده آقا هوی چه دغا دی دا دا جایز نو پیغمبر على سلام نه فرمایله د متعی د خزونه متهمو په چنده مسافر دی یا لکی تورشی ال 168 د روړې په اولې سوق نشه د سامان د سات 300 نشته نو دی یو خزې ته وای چې زب با پتہ باندې داخلم اخلم با په دون ته سود دونه وخت لپاره د باغه سره ماميره بالکل لخذ کوله وحدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ذاك يوم خ... يوم خيبر عن لحوم اللحوم الاهليه يرشدك انا ماذا حدثني قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الله عن نافع والسالم عن ابن عمر انى نهى عن اكل لحوم الحمر الاهليه ده دارا خرو قرانو حدثنا محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال الله تعالى هو دو مسلي کوي قال جابر وينها رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي فرمى الى رسول الله يوم خيبر پر وس د غزوه خيبر ان لحوم الحمری دا غغ وخو د خرو نه دا, دا بده تراشی رسول الله په خیبر کې دا, دا دا خرو دا غغونه نه ولی و فرمایله سوا جوا نو مې دا ورته راشی یو ورخص او رسول الله اجازه ورکړه فل خیل خیله په سنو کی وې دا سنو غخه خره دا سونو غوخه او د خروغ غخه دا حرام دي دا مخوره دا, دا برتراشي د خروغ غخه د امامي مالک رحمه الله ومصب کې دا جیز دي اغه وی د خروغ غخه بالکل حلال دي او دا کمنه چې راغلي دا کنه نورستم او رازي دا نه د حرمت د دیو جننه نه راشه دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا پريط دي بلکې د دیو جناغوی نه فرمایلا چې دا اخر خلاصې دل بیا دا سورلې دا پر سونه دا پرونو وروده پر دا دوی ما مسره چې رسول الله نه فرمایلې دا اجازه کړې دا په غوخه د اسونو کې چې دا اسونو غوخه خوره دا اسونو غوخه خورل سنګ دی دا جهیز دی که دا جهیز ندي امام شافی رحمه الله امام احمد رحمہ الله او زمون په مالګرو کې صاحبن امام یوسف او امام محمد صاحب او یو وی چې بالکل يجوزو ده دا اصونه وخه دا بالکل جایز دي او خاسته شځدي ولیدې چې چاله نپلیتې نګندې او د دین د پارسون قرباني کړې دي جهادونه کړې دي نبی او علی حرام حضرت امام سب او امام مالک رحمه اللہ وی چه دا دا جایز ندی خیر ارس جدی زمان پا مذب که دا حضرت امام سب دا قاقه که دا دی چه دا سون و وخی خورل جایزو ندی خود دوستانو که دلالو تاو گوره که نریازا دا جواز او دا ادم جواز نو غوړې د جواز قوی دی د ادمي جواز نه حقیقت نه غالي چې کم دلایل چې خلک د جواز پیش کړي نو ما وی اغه دلایل درغه نسري د ادمي جواز نه قوی دی او د ستاسو حاشیه کې ساجیبا و خبره کړي دا خیال د نورو کتابونو کې دی خدا دې خلق ته مو اي د صفه نه ده؟ د نو صفه کې چې لاندې راشه قیل انه ابا حنیفه رجعاء الى ابا حاتل خیل قبل موته به ثلاثه ايام دا یو مشهور ده چې حضرت امام سيف چې وفات کيده نو دري واسي مخ کې د خپل مذهب نه د صاحبانو مذهب ته دغه کړيده رو جوکله د چداده سرحې ونو مزب مذب دی قویدي ما دا دا قوید دا دا دا دا وی په اعتبار د دلایل سره چې حقیقت تاسواله نو د نړیله اباحت ده قویدي د دلیل د سند ادم اباحت نه ها هوست وی چې دا اسونو غواحه حلال نه د خوراکي جایز نه دی خدای دس جایز نه لکه سپو پشن نه دا داسې نارواددي لکه د انسان پشان پهشان چونک انسانته الله ډیر لوی ایزت ورکړی د مکرم دی اشرف دی دد وژه د د اوس وختې کخور دا د دوبي زتی ده نو نه قې د موجوده سونه چې دي د دو نکوونه غټه قوربانې کړيدي چې هدونه کړي دي الله <سؤال> دوی <سؤال> ته ایزت ورکړی دغه د ایزت ته ووجه د دوی غخواه غړله دا په کار نه دي حدثنا سيد بن سليمانا قال حدثنا عبادو عن الشيباني قال سميتو ابن ابي اوفا دا الشيباني استاذ ويش ما دخبل استاذ عبدالله ابن ابي اوفان ووردل ده وي اصابتنا مجاعتون ارسيدل منتلوغا يوم خيبرا پروسد خيبرا سدا پاس اعلی سر از دا خورانوګیو لکه کسنا سوخيالو نشفر رسول الله چې خیبر ته تشرد کړي وسحبا مقام کې کړي و الکه صحبا مقام کې مازیګر منځو شنو بیا خوراکو شو او خوراک سو ساتوان او دا غي بیا خوراک نو نو دا سدا پاس اعلی سر ما بيدوي تیر کړي ویني نو سخ اوګيو اور اسه دا مونګتا ماشا اتوند يوم خيبره پرواز دخوې خيبر نورو را منګه خر راونی ول لغه کې راځي تقریبا شل خر د وی لال کړی یا سده پاسه فإِنَّ الْقُدُورَ يَقِينًا زمنګه کټوي لا تغلي اغا جو شیدلې اغا جو قال دا ابن ابي اوفا وې و بعضها او باسي کټوي نزيجت اغا پخې داوازه کټوي پخې شوي وی غوخه او دا بازي لا پخې نه وي فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء منادي النبي اعلان كون کې د پیغمبر علي سلام فجاء راغي منادي النبي صلى الله عليه اعلان كون کې د پیغمبر علي سلام دا راغي او سوي على صوتوي لا تاكلو دا تا صخراک مکوه من لحوم الخمر دا وخو دا خرون شه اصشه او کچا باندی کری وحریقوها توی که دا دا وخی توی قال ابن عبی اوفا دا عبدالله ابن عبی اوفا وی چې رستو ببیا منگ سر صحابو لگیو چه دا ولی نه و فرمائی رسول الله وی دا دا خرو وخی مخور چې چا باندې کوي دغ توی کوې دا ول فحت دسنا نومون به سره خبرې کولی فحت دسنا منږ به کولی چې دا ولې نه او فرماله انما نه ا چې یقین رسول الله ن فرما د د نهول ل لم تخمس خسه ځکه خمس نو خوسنو ورکې شوي دا خرخو په غنیمت کېران اړیل کنا او چې په غنیمت کې شی راشي نو مالک غنیمت کې په تصرف نه کوي اول به ته خمس ورکه حکومت ته پینځم یې دا صلیری سی بیا په چا تقسیم کې په مجاهدوباندې نو د دې نه خمس نو غسته شي زکای چه دنو دغه کړنه یې فرمایله د دې وجنه سوغداوي سوغداوي شذانه زکو فرمایله چه دا خر ختم نشی دا دو وجه مالکیان ویخا امام مالکو دا غمالگری دا ویده ده وچه ناگوی وی موجوده وخکی خر حرام ندی وقال بعضهم او بعضووی چه نا نها رسول اللہ نهی وفرمیل عنها دا دی وخونا البتتا فاغن نهی قطعیسر بلکل مکمل نهی وفرمیل دا نه. چدې نه خوموس نه دی ور یا دا نه چیرې سوړلې ختميږي بلکل دا مردار دي لئنها كانت تاكل العصر ذکا andet khar wali haram di wo itnas hoipre da padiranu ba go gholo umida arso khuri de annaha ta kanat ta kul al asra zaka diba kharal de insan da gandagi numan ga am ulama wayda امام مالک رحمه الله وینا داتشت د دا دی و جنو شرا خموس نو ورکل شوی حدثنا جاجبن من احال قال حدثنا شربته قال حضرت برای ابن عاصب دی دویم دی عبد الله بن ابي اوفا انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذا صحابه ذا وسره پیغمبر علی السلام وا صابو حموره نو دی حاصل کړو خره رونی ول چې خره رونی ول ما وې داسه د شلو نزياتو نو غي لال کړو فتاب خو ها هغه پخ چې رسول الله خبر شو فنادا منادي النبي صلی الله علیه وسلم اوازو که اعلانو که اعلان کوونکې د پیغمبر علیه السلام سوی ایک فؤل قدوره واړه وې کټوې ایک فؤله کاټوې واړوي توې کې کستا سوخيالو داسې ویلو و اکسیروها ماتې کې دا کاټوې ماتې کې یو صحابې راغی چې حضرتو که چې چالو سره وکړو چې دا کاټوې توې کو و او وی وی زنو بیا ویزه نامخدا داسې و کې حدثني اساب حدثن حدثن حدثن بن على حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شربت قال حدثنا ابي بن الصامت ثابت سمعت البراء وابن ابي اوفى يحدثان النبي صلى الله عليه ده دواړو به حديث بیانو د پیغمبر عليه السلام نه انه قال يا رسول الله وفارم لي يوم خيبر پر صد خيبر وقد نسب القدره او حال لا دي چدي او درول وي کټوي پنغرو د پاسه دق وقت پیغمبر علی السلام قال داد دا قال سرل قوی اکفو القدره سیوی چې لا کارتوي توکي د دږي توکي حدثنا مسلم قال حدثنا شوبث وانا ابن ثابت عن البرائي قال اعزنا عن النبي صلى الله عليه وسلم نحره حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا ابن ابي زائدة قال اخبرنا عاصم عن عامر بن البرائي عن حضرت ابراهیم سیوی امر ان نبی صلی الله علیه وسلم امر وکمو تا پیغمبر علی سلام فی قسوه خیبره پاغه واکد غزوه خیبر کی الکد سشی امر در تا وکو موږ سره د وکې سمغه خوې زنه کې پخې او زنه اومې غوخې وی نو به سم تا امر وک ان نلقیہ چې موږ اوغورزو ان نلقیہ چې موږ اوغورزو لحوم الحمر الاهليه وخي دا خرو کو رنو دا دا کو رنو خرو وخي منګه اور زو حماوي من سره دغه کیس مغه وخي وي اومي او دا غ دغه ته وي اومي و نزيچتن او پخي که پخې را پخې توي کې او کومي بي اومي او غرزوي دلته نهو فرما ده بیا عکهسه چلو شو بیا در تا چېچرته اجازه وکړه ملم یا ور بیا بیا رسول رسلوله امر نه دی کړی بیا اقللی ی په خوراک د غې بعدو پسته دی معلومی ک دا نهحې قط وخه تر د قیامت پرې دا, دا نه دا. ده دا ساریزی و د نه نه کارزی وانو بیا بیاروو دغه کړی چې زه خړئ حدثني محمد بن ابي الحسين قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي عن عاصم عن عمرو ان عامر بن اباص قال عبد لا ادري ظن ايمان ان نه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ايامنا كريدا ددي خوراكنا پیغمبر عليه السلام ان <تصفيق> چایا منه فرمایله دا انو ده د خوراک نه رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر علیه السلام خوداسو و من اجل انه کان حموله الناس دا دی وجنا چې دا و باردار د خلکو حموله هغه سړی ته و چې خلک به بارونه وړي امن اجل انه ده دی وجنا چې دا خرج خرج دي کان حموله الناس دا باردارو داخلك پیغمبر اسلام زکاو وی چې شل دستی لال کړو ساده پاسا نو هر سره سواله و بیا یو شل لال کی نو بیا به داخلك بارونه پسوړي امام مالک رحمه الله دا و نو فکرها رسول الله داخو نګنله ان تسحب هم چې ختم شید غويا بار ورون کی پیغمبر علیہ السلام دا خو نه غنلا چې ختم شی د دوی هغه بردار سروي یاد دیو ده او حرمه یاد چې رسول الله دا لا په حکم باندې دا حرام کړو په یوم خیبر په ورځ د خیبر لوحوم الخمر الاهريه هغه وغخدا کورانو دا ټول خبره دا چې دا نه دا بار دا جنوا نه دا بلسه دا جنوا صرف دا دی و جنوا چې دا حرام شو حدثنا الحسن بن يساق قال محمد بن صابقه قال حدثنا زائده عنه بيد النا ابن عمر عن نافع وي قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر تقسموا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو خيبر اي پیغمبر عليه السلام چې د خيبر غنیمتونه تقسيمول دا یو اختلاف دا تاسو مخې ویلو بیا باندې یوزای کړه شو سنویو پیغمبر علی سلام پسې طریقه باندې تقسیم وکړو دا نور امامان ویل لکه دا حدیث دی چې تقسیم پدې طریقه وکړو چې کم سره به پیاده او أغله یويسا او چې کم سره به آسو او أغله بدری سی ورکولې یويسد سری او دوی سی دغه دا أشو یاده خلنه Tuneshle, رسول الله صلی الله علیه و سلم د خیبر ماوی غنیمت چه تقسیمو طریقې دا و د زن خلک دسیوي لکه د روایت کم دار ازي چې پیاده سړیلا سهمون یو او د غله چه پیاده لا دا ددا دوی سه یواله دو د اس زمون احناف وی کنه رسول الله هغه نور د دلیل چې دغه د نسوتوي أصلا دوي دريسي دا كيبين واسم وينب صور لا يويسا دا صور لا دويسي دي وبيادة لا يوضا أغي وي صور لا دريسي دي الله صلى الله عليه وسلم پروزد خيبر للفرس صحمن أصلا پار دويسي ولل رجال صحمن او ببيادة لا يويسة. رسول <سؤال> الله اصده باره دوئيسه ورکره او پیاده لئي وئيسه ورکره نو زن وي چه مراد دلت داده یعنی شاسوار لئي دوئيسه ورکره چه کم سریسه رابه اصو نو ده اصده وجه نبه ده سریل دوئيسه ورکوله او ده غلب پیاده لئيوه لیکن دلتا شي کم تفسير کوي دا بلشان کوي چنه اصله د مالک نه بغیر دویسه اصلا دویسه مالک له نو ندرې شوی او چکم کم پیاده او ناغله دغه شو ندی راغلی انسان نه به تر کوي انسان له یوېسا دا او اصله دویسه شوی خا ناګه تفسیری زکه <زكا> ګیمنګ خدا وایو کنه چې مراد د اسن خاونداسته خاوند د اصل دويسه پیادله یو دوی بلشان بل شان کای قال داربی وې چې فسرَهُ منتخب الاستاذ تفسیرو کو فسرَهُ نافع د دې حدیث تفسیرو کو من تخبل استاز نافي دا نافع لیل للفرس سهمین د دې سم مطلب فقال وی وی چې دا كانمه ا را جوړ فرون چې کله سری سره ې نفله سرمن دله دریې شو ی د معک شو دوس ا شوي له فرون کا ې نو نفله سهممون دله بیاده یوي سرده